Välkomna till Nu pratar vi film Podden som pratar om allting mellan himmel och tv-spel Och den här gången så har vi en gäst med oss Fast jag är också här, Peter Ja just det, ja. Peter är också här, hej Peter Hej Och det är jag som är Louise Ja, så Och Louise är inte här nej, nej Nej Men vi har som sagt en gäst Och det är ingen mindre än Totte från Kasshumorgänget Mindre, Välkommen. mindre, han kallar mig chockis förut så, hej. Oj då Hej, hej! Vidru, vidru! <laughs> <laughs> stora totte! Ja, ja nej men det är ju det är kul att du vi vill vara med och prata lite med oss. Självklart! Ja, med vår lilla podd. Vi, för, vi är ju en ganska liten podd och ni är ju ganska stora. Ja, vi har blivit rätt stora den sista med tanke på priser och västgötterna inte har slått igenom så har vi SVT-grejen också så att just nu går det väldigt bra för oss. Ja, oh, och då ville jag ha med er nu innan ni inte fick prata i vår lilla podd. Mm. SVT är ju dumma. <laughs> så är det i alla fall. De, var nu, för... ja, de är mindre snälla kan vi kalla ja. det. Ja, men eh, vi brukar värma upp med några frågor till vår gäst. Och eh, eftersom det är du som är gäst den här gången så är det du som får frågorna. Nej, Och... <laughs> Vad snällt ja, ja, man. Och den första frågan är Vad har du för intressen Ja intressen är framförallt eh, filminspelningar, eh, All form av humor Samlar mycket på gammel Torr humor från landsbygderna. Sen har jag Mycket konstig intressen Som Airsoft eh, Är det så konstigt Ja det är det, det Utbörningsport För vapentokare Sen gillar jag även RC-bilar och allt som har med motorer att göra egentligen. Ja, den kul. Så mycket bland annat. Ja, bra. Eh, vilken eller vilka spelkonsoler har du? Eh, oj, eh, jag äger ett Wii... Nej, det, det är Wii Mini heter det. Ett Wii Mini, ja. ja. Det är den gamla Wii. Ja, den, mini, -version ja mini versionen Ja, mm. versionen på den dåliga versionen. Är den röda <laughs> kanske? Nej, den är nog... Jag tror den är... Vis, för jag har ingen smaksak. Okay. Man ska spela spel när han klarar det. Okej, okay. vad är det jag... viktigaste? Ja, sen har jag en, tror det heter... Nintendo DS Lite. Mm. Kan det stämma? Precis, det finns det. Ja, jag har köpt en grön för att det fanns bara en grön. Mm. <laughs> och sen har jag faktiskt ett Game Watch med Zelda. Ja, ja men då har du några stycken där. Ja, och det... en riktig gammal klassiker, ja, ja. Game Watch. Nej, ja, men då har jag med originalförpackning och manual... Ja, svarar den du. Den kan bli mycket värd i framtiden. Om den inte redan är mycket värd. Jaha, kanske så tar ta tillbaka den då. Ja. <laughs> jag har nån utan. Jaha, aj, aj, aj, aj. Den får du aldrig se med. Men har du inte kvar åtta bitar? Hej. För det är ju så här att jag och Totte, vi spelade Piff och puff. <laughs> ja, just det. Ja. Ja, gör det vi... Och Jungerboken spelar vi, tror ja, jag. Ja, Jongerboken, ja. Ja, folk har klagat på min dialekt förut. att jag har mycket. Du har... Ännu mer nu. Nej, nej, nej. nej. Nu det blir bondersnack eller vad man säger. Kanske jag dras med snart också. Ja, man gör nog då. Är det lish? <laughs> nej, nej, nej. Lidköping heter det. <laughs> det. är alla andra som säger lish som ja. inte kommer Nej, jag fattar inte. Varför säger man lish? För... Vem fan börjar med det? Någon. Någon idiot som ja. ska vara cool. Köstland. Mm, inte alls vara cool. Men vi fall... kör vidare med ja. favoritspelare och spelserier. Oj. Favoritspel, alltså... Jag älskar ju Mario har alltid gjort det. Så... Mm. Nej, Super Mario. Super Mario. Mm. Det Utom klassisk. Mario Paint och där dra jag gränsen på spel. Det var med och... det roligt med husen och Nej, och absolut inte det där Mario Music de hade. Du är ju filmintresserad. Man kunde ju göra filmer. Jo, men nej. Då gillar jag hellre typ den där bazooka när de släppte till Super Nintendo. Det var mycket ja, ful, eller? Super Scope 6. Jag vet inte. Dan, ja. ja, precis. Riktigt dåligt, jag gillar jag. Fast ja. då kom vi bort från Mario helt plötsligt. Helt ja, men... osäntligt, det, <laughs> det var Super Nintendo. Ja, ja jo. Men... Ja. Ja. Eh, vilken är din favori favorit superhjälte? Oj, det finns det rätt många av, men eh, nu det senaste så är det nog eh, vad heter den? Eh, Deadpool. Om han ska klassas som superhjälte. Han är lite snäll. Ja, anti-hjälte men ändå nej, är hjälte... Nej, nej, nej. Han, han är lite söt. Han är ingen skurk i alla fall. Nej. nej. Men han klassiker inte som hjälte heller. Nej. Anti-hjälte. Ja, man säger ju själv också att han inte är en hjälte. Ja, precis. För... Ja, men det var bra. Ja, annars är det Darkwing Duck. Darkwing Duck. Mm. En klassisk superhjälte. Fan vad roliga svar fick den här gången. Ja, det var lite det var bra. Ja, 99% brukar säga Batman. Ja. Men det är, det är så tråkigt. Där också. tråkigt. Ja. Stålkalle på vad Och heter. Åh, kommer. kom jag ihåg. Och... <laughs> vi to tog upp honom i vår tecknade special. Ingen som har sagt Dark Mindhacken här. Eller nej. Gizmo Quack. Nu snackar vi superhjälta. Ja, alltså. Nej, men Gizmo Quack, nej. Han vill ju ta bort därifrån. det härifrån. Var inte sån... Varför gillar du inte att anka en robot direkt? Jo, men eh, han spadingar, han... Eh... Nej, nej. Hej, det... går inte hem hos Peter. Ja, det går Men sen har du, om vi ska fortsätta med dakt i har du Superdu också. Jävlar, åh, det var Ja, ah, nej, ah, ja, ah, han, ah, han är tjock också, så det är klart. Ja. det är kallt. Det är tjock så det ja. Mm. Vet du vad han gjorde för hjälp? Då med att sätta in på massa grejer och rädda, då? Nej. Jag har hittat en rund... Munk, trodde han ja. att det var. att <laughs> det var en sten på rummet ja, ja. Nej, jag vet inte. Ja. Apropå rymden. Ja, Star precis. Wars eller Star Trek? <laughs> eh, ingen av dem. För jo. jag har bara sett en Star Wars film. Ja, då blir Star Wars. Skit då! Star Trek vet jag inte ens. Den sett en eller gång. Nej, men då säger du Star Wars. Så jag säger pass Star Wars. Nej, då vill jag säga Star Trek. Nu har du sagt Star Wars. Pass. <laughs> ja. Lyssnarna vet att han väljer stavar uh, <clears throat> ja. uh, Vad har du för skostorlek? Oj uh, 46 <laughs> Tror jag Fan så jag att det eller den Det står i skon, det står inte på min fot uh, Broccoli eller blomkål uh, Blomkål Har du någon favoritfilm? Uh, Ghostbusters Mycket bra val 1 oh. Mycket viktigt <laughs> Ja, <Ett>. ja, ja. <laughs> Och inte Har du sett trailern på det nya? Ja oh. Fy Jag fick omlöst Ja oh. Depression ah, Ja, jag, jag, jag håller tummarna Jag vill gärna att den ska vara bra Det är inte Nej <laughs> Det finns, en finns inte en chans Det är ju det, gott folk Ja, chock. Han är bichockis avsnittet Ja <laughs> Ah. Eh, nej, men... Eh, ja. Ja. Ska vi köra en liten tävling, kanske? Ja, på andra chockisar som var stora på 80-talet. Till exempel Lasse Kronel, så kör vi 80-talsfrågor. Mm. Kul att testa våra kunskaper. Gick den ihop Det tyckte ja, ja. jag. Ja, men, Jag sa Peter äh, Harrison. Peter äh, Harrison. Mm. <laughs> nej, men vi säger så här att äh, du får äh, välja... Du har inget val för att de andra från Cass Humor som sagt är ju inte med, så du är ju själv här. Ja. Så då är det du som får tävla. Ja. Och vem vill du tävla emot? Visst. Ja. Då är vi så här att som vanligt då, så får du välja ett kort. Vad får jag välja? Ja du får välja. Vilket du vill. Ja, vilket du vill utan att kolla. För att, aha, så lägger jag tillbaka till leken sen. Nej. Inte. Det är inget trolleristryck. Nej man vet inte <laughs> Jag kan trolla dock. Lite grann. Alltså, nu har jag lite tag igen för att jag du? förlorade ju förra gången. Kan du inte visa lyssnarna när du trollar sen? Eh, det blir lite svårt. Men jag kan säga hokus pokus. Ja, det var bra. Fint att trolla. Mm. <laughs> det där, så är det. Då ska vi bara skriva så här, ett T där och så ett streck där och så ett L där. Och sen så får du svara här nu då. Och då är det nöje musik första kategorin. Och vi ska säga det kanske att eh, om inte du kan, om inte någon av oss kan svaret då går frågan över till den andra personen. Ja, så motståndaren har en chans att få ett poäng. Jaha, yeah. ja. Det blir mer poäng på det sättet. Ja. Mm. <laughs> Och vi förlorar faktiskt på det sättet sist. Mm. Ja, det är bra. Du ny regel, men det får vi skilja oss ja. själva. Ja. Eh, vilken fransk sångare brände upp en 500- Frans Sedel i tv för att visa hur mycket han tvingades betala i skatt. Det är det. Uh, ja, uh, det borde alla veta egentligen. Ja. Tycker jag. Ja, tycker jag med. Så, uh, om jag så hade kunde någon fransk persons namn så hade jag sagt det. Men uh, det kan jag inte göra det huvud taget. Nej. Ja, Inte här här bläckaste. Uh, Volvo Baguette. Nej, men Pirouette-baguette. Nej, det var eh, Sergi Gassiburgi. Det var något. Jag trodde du sa nästan. <här> jag hade inte ätit en baguette i efterhand. Går jag till Louise nu då? Då skriver typ. Ja. här. Ha ja. eh, Vad hette den ludna tv-figuren från planeten Mellmax som flyttade in hos familjen Tanner i en populär humorserie? Ja... Alltså, nu tror ju många att jag ska säga Alf då Men det var ju vad han kallades Jag, jag, jag tror ju att det står säkert Alf Men han heter Gordon Shamway. Får jag extra pengar för det? Jag tycker, <här> det tycker inte jag Stod det Alf eller? Ja Fan vad tråkigt svar Han heter Gordon Shamway. <här> ja men uh, tyckte jag, faktiskt, jag tyckte du skulle få stilpoäng på det faktiskt. Ja precis Ja fast nu står det inte ja. jag är Då nöjer jag så... mig med ett Ja <här> Då är det mode och trender nu. Så på med blättskjolen här. Fabulous. Ja. Hör ni att vi har jävla kassumor nu? Mm? Nej. <dock Andy C pertansk> äh, ja, det är lite sånt. Men vilken gul italiensk örtlikör ingick i drinken Harvey Wallenbang nu. <TFetus>. <aula> nu kommer tåget som vanligt. Tuff, tuff tåget. Ja. Förstod du frågan? En gul... Uh... Italiensk örtlikör. det var inte till mig frågan. Nej, totte. Jag inte. Ja, Galeono. Ja. Den hade inte jag kunnat, så det Nej. var... Spit kan du Nej, <laughs> ja, men jag är nykterist. Ja. Tre veckan. <laughs> <laughs> uh... Vilket år startade... Uh, vallfärden till Hultsfred. då började hållas populära festivalen där. Oj! Det När det... började Hultsfred. Oj, alltså nu kommer jag bara gissa, typ 82? Mm, nej. 72. 80-talet är det där. jag har ingen aning, 81. Nej, 86. Ja. Så sent. Mm. Så det har varit igång i Gölänge. Ja, nu är det inte igång längre. Är det så? Är det så då? <laughs> eh, prylar och reklam då eh, Toppen ja. mm. Vilken speciell typ av glasögon Krävdes för att få ut Maximalt av rebussen I programmet TV-piraterna 3D mm. Jag hade sådana glasögon alltså så Blå åje Med papperspeten oh. satt på Jag <laughs> tror jag fick dem på Ica Mm. För jag vet inte sen jag vet jag att Jävlar hade någon så här 3D de hade någon reklam säger på till 3D. Men det är de med här glasögon vet jag. För det var vi och låna väldigt massa om undermaländning. Hade ICA Kassa fyllda med dem där var plocka alla. TV piraterna, TV -piraterna. Mm. Varför vet jag inte varför jag snodde de andra det De var gratis. Antagligen. och ja. <laughs> reklam till Louise. Mm. Hur många mobilsamtal genomfördes i Sverige? 1987. Vad? Ja, vill du ha alternativ? <laughs> ja, tack! <laughs> Då har vi 9000. 91 000. Eller 590 000. Um, 9000. 91 000. Den, ja. Eller för att vara exakt. 90 939. 90 950. Ja. Det var så pass många ändå. Hade du svarat rätt på det så hade du fått 90 000 pengar. kan lova dig. Ja. <laughs> Fast du hade ju kunnat få gissa det. Här, vad nej, det. Ej, det är ingen fara. nej Jag hade tagit fel ändå och jag skulle ta det så näst. Att... Eh, ja, det var bra att du erkände det. Här. ja, ja. Mm. Då är det hänt här hemma. Eller hem i Sverige då. Ja, ja. Mm. Mm. Eh, vilken svensk eh, revision? Revolutionerande backhoppning. Nej, vad fan kan jag inte ens läsa Revolutionerande backhoppning. Vilken svensk. Revolutionerade backhoppningen? Så är det. <laughs> Då han lanserade V-stilen. Läs hela frågan, Peter. V-back. Jag har ingen aning. Nej. Jag för han är Han heter Björklöv. Nej, men det var nära. Boklöv. Boklöv, så ja, med V-stilen. Mm, ja, boklöv. Mm. Men, inget poäng. Mm. Nej, nej. Vad hette Gunde Svans mamma som gjorde sig känd genom att sitta framför tv och fotografera sonens framgångar? Mamma svan. Åh, <laughs> oh, jag hade rätt. Vad har tått det på gissa också. Ja, jo, men... Jag e så tänker jag så, typ ungefär som du, det måste vara något dumt. Hullda svar, säger jag. Det är gammalt ord. du. Vad kan det så? <laughs> det är Lisbeth, faktiskt. Jag tänkte säga gunda, men jag tänkte, det var ju fan inte långt därifrån. Gunda. Ja, gunda. Har du varit roligare? Jag är Martin Dahlins mamma, eller vad var det? Ja. Kommer du att klippa klippet, ja. Hämtar <laughs> uh, borta. Mm. Uh, under vilken kanal går tunneln byggplaner godkändes i det brittiska och franska parlamentet 1987. Jag kan inte läsa till det. Jag det. Jag Jag vet vilken kanal. Alltså vattenkanal nu då. Ja. Alltså, jag vet Gulfen. Ja. Kan jag? Göta kanal? Det jag eh, är det. i Sverige. Ja, vad heter det? Kanske... Ta, ta det lite kort igen till mig bara. Vad... Under vilken kanal går tunnen vars byggplaner godkändes i det brittiska och franska parlamentet 1987? Brittiska och franska, det måste vara, vad heter den? Kanal 5. Ja, <laughs> precis. Heter den engelska kanal? Jag tänker ju den här som går mellan såklart av Frankrike och England. Nej, ja, det var ju bra tänkt. <här> Så, <här> men det var det inte <här> Engelska kanalen <här> Engelska kanalen Bra då fick vi poäng där Yes fan. Då De står måste Det måste vara BBC då ja, okay. Då står det 2-2 Ingen som hörde det här. BBC den engelska kanalen Nej fan fick jag två poäng Ingen tyckte det var roligt Ni visste ju ni visst, inte ens Nej jag tänkte Nej fick jag två poäng bara Då fick jag bara ett sånt Eller, eller jag är jag jag sitter där och försöker träna för på som Det är bevisning. han som räknar så att jag leder la egentligen. Han har ja. bara tagit att fel. När du sa ju tredje glas ögal. Ja mm. gjorde jag. Och du sa spriten. Ja. Ja, sprit och TV kunde jag. Ja. Det känns bra. <laughs> uh, vilket land lyckades Sverige besegra i Davis Cup finalen 1984 med 4-1. eller uh. jag Ja um, Ja Frankrike Till USA Fan, nu förlorar vi igen <laughs> Ja men jag är ju Grym sportintresserad, det har jag sagt sen Nej, Nästa gång så får jag inte De tävla, de måste möta mig Eller de får inte välja, de måste möta mig aha, alltså, alltså vann jag allting nu, ja, nu aha, ha och ni var, ju, vän, var vän, ni med vän, och spelade Vänta lite, vänta lite, vänta lite här du spelade sista flora. Alltså... Ni ignorerade helt och hållet det skämte som jag tog för någon minut sedan här med engelska knallen. Att den skulle ha BBC då måste det vart, Så att... Nu har jag ett annat skämt som ni måste lyssna på. Ja. Eh, jag kom på ett, ett nytt program. Ett datingprogram för golfare. Får jag lov? Kan du starta en här morgonen, sen <laughs> blir... ja. ja. Ja. Det... Mm. Um, jag var ingen håll på vann på någon andra men, Jag fick äh, ha en ja. <laughs> ja. Men det var den för att Grattis till Nästa <laughs> gång så jag att jag var med och tävla För då kommer det bara gå dåligt Ja, ja. Eh, Men vi har ju en annan tävling En tävling där man kan vinna Där ni kan vinna Lanpass till Aria 0510 Det här mm. roliga evenemanget som ska vara i Lidköping 29 april till 1 maj. Till eh, där, bland annat Kassumor ska vara med. Ja, mm. då var vi. Är det bestämt någon särskild dag eller kommer ni vara mm. där varje ja. dag? Vi kommer vara där i lördagen framförallt. Lördagen? Den dagen vi spelar in eh, våra livepodd också. Eller? Det är ett ett jubilerande avsnitt så är det. Ja, så det är mycket på lördagen där. Men eh, så ja, som sagt, ni är ju välkomna. Och vi erbjuder ju just nu då lite biljetter för det finns faktiskt kvar att vinna. Mm. De är, och, är värda 300 kronor styck så det är inga dåliga grejer. Nej och det är ju, nu är det ju inte kom, alltså bara att komma och titta. Nu får ni alltså ha med er datorn och det är alltså, ja, Lana. Det det stora paketet nu och komma att träffa oss och. Kassumor-gänget och det ska vara DJs och sånt. Och det är bara att gå ut på ärjan0510.se tror jag det är. Mm. Eller kom. Mm. Ja. Så, ja. Google funkar som en bra start. Ja, det finns eh. även på Facebook och Instagram. Och allt ni behöver göra för att vara med till Hällvingen är att skicka en motivering. Varför ni vill ha biljetten och skicka den motiveringen till oss på nu pratar vi film, Snabla gmail.com senast den 7 april. Ja, fast jag skulle fortsätta säga det är bara att vill ni ha mer information så gå ni ut och läser pramsen och se ni vad det är för något. Mm. Eh, och eh, som sagt, vår tävling är till den 7 april eh, är den som vi kör biljetterna. Men sen finns det fortfarande att köpa på den sidan vi sa. Mm. Och eh, jag kör igen då till eh, lokala folket. För det finns ju faktiskt en biljett ute. I Ritköping. Och ligger där och fryser och väntar. Precis, du har gömt den. Mm, jag har gömt den. Mm. Jag har gömt en liten pävfigur. Som man kan plocka med en liten siffra på. Så tar man en selfie med den Och skickar den till vår mejl. Så ja, får man en biljett. Och eh, jag säger ledtrådarna också bara lite fort här men hur får du du får, eh... får hjälpa mig. Jaha. När jag är klar så säger du eh... du säger ett och så säger två alltså letrådarna punkte. Så nu säger du ett först. Nu eller? Ja, det blir bra. Ett. Ett stort och känt område i Lidköping. Två. En vindnamskäll har ett kryp in i närheten. 3. <laughs> När käll är hungrig så vill han att det serveras mat och dryck. 4. Efter mycket mat och dryck så tar Kjell en skylt som är åt vänster. 5. När käll smeker skylten både fram och bak <laughs> och sen går i riktning mot area 0510. Slut. Och då vet ni ju precis var det ligger. Ja. Och det är tur där, för jag har ingen aning. Det har jag. Ja. Jag hoppas som det de jävla ledtrådarna. Det är jätteenkelt om ni bara jag vet vart det är. Ja. Jag gillar att den sista letråden, det är liksom, jag säger, i riktning mot det liksom är... Ja men det var Ado. roligt. Ja. Förstår man vid skylten och smeker den mm. och följer pilen så är det mot arenan där. Är ganska enkelt. Okej. Okay. Och det är raka gatan bak ner. Ja. Vad fan är käll? Det bor en liten käll på torget Som har ett litet kryp in där ja. En jävla katt eller vad hon har hittat <laughs> Det är ett företag då Utan att lämna namn Vilka letråd jag lämnar nu, ja, men nu, nu, nu det, det var en stor hint om man säger. Så. Ja det var ja. det ja, Jag ser den inte så. Nej. Ja. Skit i det ja. Det är bara för den lokala eh, Ja. Och sen så Apropå mer lokalt så är det faktiskt så här att en lokal person i Lidköping har varit med i en tävling som är över hela Sverige. Så nu blir vi stora helt plötsligt. Och det är jag som har gjort väldigt mycket reklam om att man ska spela hennes bana. Och det har många gjort och juryn har gjort det. Får jag säga det jag själv kanske? Du får inte säga det själv för att du brukar alltid säga vad jag ska säga. Men jag säger grattis! Tackar. Och då förstår alla att hon har vunnit. Jajamensan. Bergstala hade en Super Mario Maker-tävling. Där ungefär 50 personer har varit med och deltagit. Och eh, sex bidrag gick vidare till final. Och jag vann. Bara för jag inte var i med och tävla. Precis. Du har ja. inte ens Wii U förädare. Du får sälja dina andra konsoler som heter Sega och allt vad de heter. Och... Sega heter de inte. Men... Sega! Sega! Ja. Jag har en mm? fråga. Vad är Super Mario Maker för något? Det är ett spel till EU där man gör egna Mario-banor. Okay. 2D-Mario-banor. Du får liksom en verktygslåda med typ... Typ retro-banor alltså? Ja, precis. Det är alltså Super Mario Bros. 1, 2 och 3 och Super Mario World. Det är, det är inte alls. Nej, det, det är New Super Mario. <skratt> inte Super Mario Bros 2. Det är Super Mario Bros 1, det är Super Mario Bros oh, 3, det är Super World och New Super Mario Bros. Det är ja, de fyra de Ja, ja är. det är Åh, lite annorlunda. Då. Man drar okay, upp då. saker ur marken. Och... Ja, ja. Kåre och och de slänger på. Man... Ja, precis. Eller Doki Doki som heter. Nej, men det är ett riktigt roligt spel. Min sambo som jag säkert har nämnt förut har ju varit ett det spelet och spelat det varje dag sedan start. Så att och han är riktigt bra på att göra banor också, men... Inte tillräckligt att ta tag Han var inte med att tävla. Men han gör ofta väldigt svåra pusselbanor, Inte bara, ska sägas, men... Han gör väldigt bra banor, så att... Men han vann han ska... inte! Nej, han var inte med att tävla. Jag tror han har <laughs> <laughs> Jag var tvungen att spika lite ja. liv som han höll. Nej, ja, men det var roligt. Du har även vunnit två tävlingar i år, då. Du har jag vunnit Mario Kart 8 av mästerskapet, som var i Lidköping också, så att... Mm. Det är roligt i år. Mm. Och det... en annan kul grej som jag vill säga är att... Idag så kommer ju äntligen uh, My Nintendo släpptes ju även i Sverige då. Oh. Så att alla som har ett Nintendo ID på 3DS eller Wii U kan nu gå in och uh, ja, var någonstans. Där det får ni googla själva eller låt man ska men ni kan skapa ett Nintendo account och sen när ni gjort det så kan ni koppla det till ert My Nintendo och då det är som gamla klubb Nintendo ungefär att ni kan få poäng när ni köper spel och sånt där och sen de här poängen så kan ni Få lite bonusgrejer eller rabatt på vissa spel. Och nu vill Peter prata. Mm, jag har en fråga. Finns hoppen kvar? Ja, men hoppen finns kvar. Ja, Klubb nintendo hoppen? Nej, ja. Klubb Nintendo är helt borta. Jaha. Det finns ingen mer att leva för. Och det fanns ju inte så jag i vet Sverige ni, riktigt i Sverige. Alla så här DS. Så. Ja, ja men alla det. så här DS. Jo, Klubb Nintendo hade en hopp i Sverige. Jag var ja. medlem där i alla år. Jag hade jag hade jobbat. Jobbat. Ja, ja, och, ja, men den Klubb Nintendo, det var ja. ännu längre sen. Jo, ja, men, jag, men, jag, men jag menar, jag menar, de har nu... Var inte i Sverige För det är som sagt det är Många av de här 3 d spelarna jag har nu Så har jag ju som sagt ett litet kort Så jag kan skriva in en kod Så hade jag väl en liten Super mario strategi Och sådana grejer mm. Men det kunde jag inte För jag bodde inte i Frankrike. Nej <laughs> Så det gick inte Eller Tyskland eller längre. Så jag menar nu när de öppnar det Om mm. man kunde göra det nu men jag, jag har hört att de nog har tagit bort hela den. Mm. Jag tror inte det kommer bli några fysiska grejer. Utan det kommer bara vara sådana digitala grejer du får typ. Det är för att det är smidigare så. Det tycker inte jag. Vi får en digital stativ <laughs> som du kan titta på. En... Ja, precis. ja, vi spelar lite tidigare idag och då kommer tåget tätt. Ja, det är samma tåg nu som åker tillbaka tror jag. Ja. Om mm. det är kvart över eller? Mm. Ja, så hem nu. Precis. Eh, ja. Men eh, från Mario då, och, och vi som sagt eh, eh, pratade om allt mellan himmel och tv-spel. Och nu har vi pratat mycket tv-spel och, och sånt där. Men vi ska gå över på film som vi heter. Mm. Och eh, ja, om det är en bra film, det får Louise eh, säga. Mm. Jag har varit på bio. Ja. Och jag ska, nu ska jag vänta tills tåget tåg har gått förbi här och det har det gjort. Uh, uh. <laughs> tju, tju. Ja. Jag ska börja med att tacka Folkets hus här i Linköping och uh, Biokapital i Valberg också för att vi får gå och se alla de här filmerna och uh, få möjlighet att recensera och tycka till om dem. Och den här gången så har jag sett Ten Cloverfield Lane den eh, så kallade uppföljaren till eh, Chlorfield som kom ut 2008. Jag säger inte en eh, ja, uppföljare vet jag inte om det är rätt ord egentligen. Ehm, frågan är hur mycket den hade gemensamt med den gamla Chlorfield. Jag kunde hitta ett litet tecken. Ehm, om jag säger Japan så kan ni hålla utkik efter det också. För, förutom det så jag ska hålla den här recensionen spoilerfri ehm, så att i princip kan jag bara dra handlingen lite kort och vad jag tyckte. Och handlingen, ja precis. Och handlingen det är det att en tjej är ute och bil och så är hon med om en trafikolycka. Sen så vaknar hon upp i en chatt, I en han... bunker. Ja precis. Det är så jävla jobbigt. Varje gång man nu ute och så var puff och så vaknar man upp i någons bunker. Jag är så trött på det Ja, fast den här gången så är det John Goodmans bunker. Och Han brukar vara ganska sympatisk. Han är en fast... god man så det är det Precis. Nej. Fast just nu den här gången är han inte god man utan han är väldigt läskig <laughs> typ. Vad säger du? Jag är Ja precis. Ja. Så att den här tjejen är ju rädd. Hon vet ju inte hur hon ska komma därifrån. Om hon kan komma därifrån. Men det verkar som att den här mannen John Goodman, han han säger till henne att nej. Du får inte lämna för att eh, det hände en grej medan alltså du var medvetslös. Liksom de började så här bomba typ och luften är förorenad. Det är bäst att du stannar kvar här. Ja, så att jaha. Eh, och sen träffar hon en kille som också är med i bunkern. och han liksom bara. Ja, jo, men eh, jag är också här är liksom och vågar inte gå härifrån heller. och det ja, Så att de är kvar där båda två. Och sen så började det visa sig, sig kanske att... Vänta lite nu, här, vad är det för typ som har hamnat hos egentligen? Och det vi undrar det är Är det sant det han säger? Vi sväver i ovisshet om... Eh, är den här mannen tokig eller talar han sanning? Och eh, ja, det var lite handlingen. Säger jag än så så spoilar jag så det ska jag inte göra. Men jag tyckte att det var en bra film. Jag tyckte att det var spännande. Ehm... Precis som jag sa nyss så ser vi i ovisshet länge, vi vet inte om man talar sanning eller inte. Och slutet är ganska oväntat, om man inte har läst spoiler förstås. Men det hoppas jag att inte har gjort, utan försök se den här filmen utan att läsa på någonting om den. Det kommer ni belönas med på slutet. Men ska man se Cloverfield innan då? Jag tycker absolut och inte bara för att se den innan den här filmen utan jag tycker att Cloerfield från 2008 är en väldigt bra film överhuvudtaget och det man inte kan klaga på på den är att den är för lång i alla fall för den är mindre än en, en halv timme så att eh, den är typ en timme och 24 minuter och det är väl spenderade en timme och 24 minuter så se den, den rekommenderar jag. Och det var min lilla recension. Ja, då var den klar. Och sen i schemat så har vi inte så mycket utom att egentligen höra Jankla med Totte som... Ja, vi kan väl passa på att snacka lite om... Det var ju precis det jag höll <laughs> på med. Det är också ett återkommande inslag att någon avbryter Peter och nu har vi gjort det inslaget. Ja. Ja. <laughs> uh, ja. Peter, vill du säga något? Eller? Ja, jag ville faktiskt säga <laughs> någonting. Och... Det är som vi sa innan, du är en av medlemmarna i kass mm. Ni är några fejkbunder som är bönder. Några är bunder. -bunder Några är När ingen, en... ingen av oss är bunder har... Tåkstollar, ja, ja, men vissa bor på Visjan också. Vi har en bild här. Vi har sex Bildborde personer på framför Visan. oss. Vi bor i Otterstad. Tjejerna, felsedda brorna och sklappar det. Ja, är det 9-6 som jag ser på bilden här? Det är hela gänget? Ja, eller? det saknas Jerry på den bilden. Men eh, vi ska snart, snart ha nya bilder förmodligen och kommer han vara med. Okej. Okay. Annars är det alla där. Eh, hur länge har ni hållit på? Hur, hur började det hela? Alltså, allt började med att eh, Andreas eh, tog kontakt med Jon och ville börja spela in. Mm. Massa eh, fula klipp. Jon tyckte det var löjligt och han trodde inte på det han kan man ju säga. Mm. För att han tyckte det här boniga stilen det har, funkade inte längre. Men eh, vi var rätt i tiden med just Västgötta nytt för eh, jag tror det var dagen efter vi släppte det så gick de ut och lägger lägga ner lokalstationer. Och då började det bara panga på Youtube. Det bara, bara sköt i höjden med tittare. Sånt. Det var ju perfekt timing. Det var jättebra timing. <laughs> Plus att vi hade taggat just lokalstationerna i vårt vårat. Mm. Så när folk började skriva det direkt på Youtube så Kom de automatiskt till oss. Så att det är jättekul. Så det hände där mm. typ 150 000 tittare över en natt. Mm. Och detta var ett par år sedan eller? Det är nog tre, fyra tror jag. jag höll fyra. på i fem tror jag om det är sex. Så jag kommer inte ihåg. Mm. Fast innan så körde jag Andreas radio. Mm. På nätet. körde vi bästsjuta timmen på en halvtimme. Och då började vi med ful dialekt och allt. Men mm. eh, sen har väl också Andresen på mycket, mycket tidigare. Ja. Med en annan karaktär. Eh... Eh, Slask och Megge tänker du på? Ja. Ja. Det, <laughs> det enda vi har tagit från dem det var ju Brynor och Fotrynård. För vi gjorde en en remake på. Mm. Via Annars är det en tidig hans liv som man säger är mm, ja, ja. <laughs> Nu ser det vara lite fin, finare inspelningar. Och sånt. Mm, ja. Nej men jag går på. ni har ju vunnit eh, priser. Mm. Eh, Säg något. <laughs> <laughs> Vi vann eh, Robert Kelssons eh, eh, kulturpris guldnyckeln förra året tror jag det var. No, jo det blev det, 2015. Mm, kanske kan stämma. Och då var det första, då fyllde han 50 år samtidigt som Kulturhuset i sjövntid fyllde 50 år och då startade de detta nya. Och då hade hanss bästa kompis sitt med och då visade han det. Och han höll på att gå av stolen, han skrattade. Så då tyckte han att vi var värda det här priset. Ja, det är ju hans humor, fast dock att han inte kör så mycket skällan humor. Nej, han, han, han, humor. han börjar som det. Ja, men det man har sett han så ska han ju alltid här med andra. Ja. I Stockholm eller Göteborg är mer... Ja, det var, det var ju värmländningar en... så sen. Jo, jo, men vem här var Han när ju Lasse Kongo. Säg ja. vem man är, för det är min favoritkaraktär. Det är väl <laughs> de får <förnurslösa>. så <laughs> Ja, okej okay då. Det kan vara de som så möjligtvis. alla ja. ja, nej, nu är vi lokala igen. Det ska inte vara. Eh, har du några andra frågor, Louise, till? Nej, men jag är jättenyfiken på så här arbetet, så hur det ser ut typiskt när ni ska samlas ner i gänget och liksom Eller Är det någon som... Kommer med mer idéer så här. Och... Alltså, stjärnan bakom detta är Andreas alla dagar i veckan. Mm. Ja, alltså, det sista nu så har vi haft brainstormingsmöten. som ja han brainstormar på och vi lyssnar på vad han säger för att han har ju så här idiotiska men ändå briljanta idéer. Mm. Så kanske inte vi alltid kan utföra det, men då tar vi ner honom på en lite bättre nivå. Men annars är han som är, kommer på nästan allting, alla döma ord kunstiga förklaringar som egentligen inte existerar, hittar han på. Mm. Så att han är den som är själva hjärnan bakom allt. Mm. Annars så är det Jon som är filman och han är även han som inte intervjuar i Västgötternytt. Det är Jon, han är filmaren och redigeraren bakom detta. Okej. Okay. Mm. Kul, kul. Ja. Mm. Och nu har det gått bra för er att ni får en egen liten del på SVT Play. Ja, vi så började spela in nu i mitten på maj. Började vi spela in så vi spelade in åtta avsnitt. Och så alltså var 15 minuter vardera. Som sen så upp till SVT att godkännas. Och sen så får de förmodligen börja sändas på play i slutet på året. Eller början av nästa år. Mm. Medan så ja, lite kan jag säga som att det kommer handla om en bed and breakfast. Det kommer vara, handla om en familj som driver den. Och det kommer hända en massa konstiga intriger som... Bara kan hända mitt ute i ingenstans där det vare sig finns ström, vatten eller vettigt folk. Kommer det mm. vara mycket lokala grejer? Eller kommer det bli lite mer rikstäckande grejer nu när det gäller i... kalvaristäckande bonde och så? <laughs> jo, det kommer vara väldigt, väldigt blandat. Vi har fått med väldigt mycket när vi har spelat in pilotavsnittet, det är klart och varit inskickat och godkänt är därför vi får göra detta. Och där har vi med eh, bönder, vi har med storstäd, sånt folk vi har med eh, vad ska man säga eh, jag heter det när man kommer semesterfolk eh, typ från turister. Eh, turister Turister. jag. får du säga, säga Japan? <laughs> ja, men, <laughs> ja kanske inte just Japan men Nej. andra länder så kommer in som turister som ja, får se hur Bondelivet går till på riktigt kast, gammaldags sätt när man beter sig precis som jag gjorde för, förr det var okej. Okay. Mm. Kanske öppnar den en dumpar mitt på dagen och det är okej okay till kaffet. Mm. Kanske händer än idag. Jag vet inte hur ni jobbar. Men... <laughs> man kan ju undra idag. <laughs> ja, ja, jo. Nej, men det stämmer. Eh, nej, men det går ju bra för vår eh, eh, lilla stad. Mm. Alltså... Jag sa du en annan gång där, Jack och Jesse, ja. till exempel, också med är där. Inte bra för Villa i år. <laughs> gick väl så sist? Ja, jag vet. <laughs> Fortfarande 100 procent Ja, jag har fått säga det. Det eh, är gött. Ja, eh, vi är väl inga fantaster riktigt kanske? Nej, jag hatar skiten. Jag, vill bara, gilla, jag bara älskar att de förlorar. Fast hade de fått ett mål till i år så hade jag faktiskt vunnit pengar. För jag satsade alltid på att de skulle förlora. Okej. Okay. Satsade fem, tre och 5-2. Aj, aj, aj. Ja, det är dåligt av de faktiskt att inte sätta ett mål till. Mm. Förra året var det samma sak. Fast då var det sandvikens fel. Jag hoppades att de skulle få ett mål mer. <laughs> jag är bra på det här. Alltså, det är nästa år så vinner jag. För det är ju säkert att de förlorar. De är värdelösa. Riktigt dåliga Och vad dåliga de är Nu är jag nöjd. Där, där hör ni ni som trodde det är att eh, li, alla livsköpningsbor gillar inte bandy. Nej, Nej precis. Men det, det ska ju vara så. Vi är lite hipsters. Vi ska mm. hatar det som är populärt. Och kostar pengar. <laughs> ja, kostar ja. pengar. Men apropå att kosta pengar, de har ju gjort en bra sak i alla fall. Nämn en. De har ju gjort så att sparpankarna har gått in och byggt en arena. Mm. Som vi ska vara på så sagt Ja, eh, nu, nu vet inte jag ifall ni kommer ta med detta men den arenan kostar 22 miljoner kronor om året att driva, det vill säga 600 kronor om året per invånare i den här kommunen Hur ja. ofta använder du den? E Är det värt 50 kronor i månaden för dig? Och lägga på vilda för att de ska kan ha en is och vara värdlösa på varje år. Nej jag skiter i vilda. men därför är jag tacksam att de är så himla bra att de har nu har fixat Så att det händer mycket annat i arena. Ja, ja det är jättebra. Som ja, veckan som kommer här nu i alla fall. Då ska vi ju ha PowerMeet med en massa bilar där inne. Mm sånt där och Det brukar ju vara hundutställningar och sånt där. Och, vara och mm. sånt där. då lägger de över isen som sagt. Ta bort isen så kommer kostnaden gå ner. Jo, men arenan används till mycket annat nu. Ja, ja. Och nu, som sagt, är ett ett lan som ska vara och sånt där. Så sett, så Villa kan ju hålla med om att... För min del så ja, kan vi betala 45 kronor <laughs> i våran <laughs> istället för 50. Vi kan lägga bandylaget på is... Ja, ah, vad då? det här var. <skratt> Men det är alltså... jag såg alls. alltså var tillbaka. Det det <skratt> Hur kom vi hit? Aggressioner. Ja, och så det jag skulle säga jo, vi kommer med här för vi har pratat om det nu och du har ju sagt det. Ja, det är så som brukar pengar. Ja. Så det kommer vi vara med. Mm. Tänk om Kjell Hedvall, vår politiker, lyssnar på det här nu. Kommer stänga ut det från stan? Hej Instagram. <skratt> <hörslag> Han kanske likar dig Vet inte eh, Lokalt igen mm. <hörslag> Så är det Kommer du bli grön nu Peter? Eh, ja, nu kommer jag bli grön Nu ska Peter prata, kjola hopp, kjola hej, kjola hopp, sa. Nu ska Peter rasa, nu rastar Peter på. Grönt är ju våren. Nej, jag börjar faktiskt. <laughs> <laughs> Nej, så alltså, börjar positivt. Alltså våren är här typ nu. Det är fortfarande jävligt kallt på morgonen. Men eh, det är plus. Eh, ibland får man skapa pinnen. Nej, men det fina med att sen kommer värmen... Då är tjejerna fina ute i fina kläder. Och det är ljust ute. Det är inte mörkt längre så länge. Nu är det mörkt. Tack. Men, uh... Vad som har svamlade om är Peter Asa. Ja, det är Peter Asa. Jag är i vårens uh, täcka och svävar på små moln här nu. Men när jag svävar på en små moln då kommer de där jävla fiskmåsarna. När våren kommer, då kommer de här fiskmåsaserna. Mm. Jag hörde dem igår, fy fan. Ja, jag hörde dem jämnt. Och de lägger fan med på taken som ramlar ner och då ska de anfalla varandra jävla människor som går förbi. Mm. De tycker inte att bilen är fin så rosar de skita på den. Ehm och de skiter inte på den när det är mökt. De som skiter när solen är som högst upp och bränner i lacken. Jävla måsar. Och så ska de äta upp maten för en om man inte passar den. Och så fort man står grillar då ska de stå där och där. Och en annan som är lite fågelrädd som jag är. Jag gillar att det fåglar. Då får du får hålla dig bort från stadsparken. Ja, jag gör ju det. Det är ju typ the end of the world för dig där. Ja, andre. Ja, det är händer där. Ja, jag gillar inte fåglar. Det är ju faktiskt dinosaurier. Inte nu längre. Jo, har du sett en gråspar på den här hållen? Ja, det har jag. De här samma från dinosaurier. Det är Peter, det pt ju också. Ja, Nej, men fåglar är svinekliga. I alla fall måsar. Nej, men de stör. Ja, det är faktiskt mycket. Det är kul att våren kommer. Men han skatt och skjuta måsar, det kan jag betala 50 cent imorgon. Mm. Ja, men det får man ju vissa ställen nästan. Ja, men då inför vi det. Men du inser också att vi bor i en sjöstad bara. Ja. ja du inser att det är lite här Ja, men sjön ligger mm. åt ett annat håll än vad jag bor åt. Jag tror vi ser, om vi kollar här du genom ruta här någonstans, så tror vi ser. Ja, du ser. Det är vatten där borta. Ja, där borta är det vatten. Ja. Ja, och jag bor ditåt, och det är inget vatten. Åh, kanske. Ja, det är det faktiskt, men de menar inte det. Är nej, det, det, är det, man... är inget, det är inget kul i alla fall. och Nej, det är inget kul. Det var mitt råseri. Ja. Det var måsar den här gången. <laughs> det är alla Nej, du, mm. i livet tar det också det, är bara kul. <skratt> Nej, men de går väl bra småfångarna. Fångarna då? Nej, men det är otäcka. Ja, ja. De är ju stora. De oh, kan ju göra onyttare, kan jag... Det är samma som svanare lite av. Nu, nu vet jag. Och kalkon nu, nu, vet, <skratt> nu, nu vet jag, Peter. Vi faller tillbaka på ett annat avsnitt där du berättade om att när du var liten så tvingade din mamma dig att se Falkonkräst. <skratt> Ja, det har ju ingenting med det. Jag sa faktiskt att det var mer annars än <laughs> palkom. Men gillar du att äta kyckling? Nej. <laughs> okay. Jag tycker inte... Är det konsistensen eller smakar? Nej. du nej? <laughs> jag kan inte svara på den. det. Är fan, det är Antingen gillar du inte köttet eller så är det inte konsistensen. Jo, jag äter kyckling om man slipper och. Pilla bort det för massa ben och skit. Ja, ja, men om du säger kycklingkebab då? Ja, det är gott. Jag menar, mm. säkert <h diarrhea> Nej, det är kyckling. <röks> nej, nej. Krokar <Kronorna. hör> eller Ja. Ägg då? <hör> ja. Så du kan äta sånt som dödar fåglar är gott? Ja. Okej, okay, ja men då är det lite plågare. Du förstår att du får fobi för, dem, för du vill att se de lida i din mager. Ja. Ja, det är okej. Okay. Ja. Det kan jag acceptera. Man får ju ta dem mer man har. Ja. Mm. Ha. Eh, ja, det var raseriet. Jag kan säkert komma på något mer raseri om jag vill. Nej, men det är bra så. Jag tycker vi kör lite flickshop. Ja. Men jag vill bara har du någonting att rasa då? För det är ju också det här... Det här är ju inte bara gästeraseri? Ja, men nej, men det här är ju inte bara min raseri. Ni får ju tillägga något. Eller Jaha. Något så. Nej, jag är väl nöjd. Jag har satt mitt om villa. Ja, just det. Jag är nöjd för detta år faktiskt. Det kommer en ny säsong snart. Ja. Är... Det gör du ju. Ja, då kan jag bli gnallig nästa år igen med den här filmen. Ja. Gå fixar vi med hinga, tror jag nästa. Ja. sett. <laughs> <laughs> för du hörde ju min fina gängel. Ja, den där var ja. vacker. Ja. ja, du har ingenting att Rosa. Nej. Då ja, råsar så... vi lite fliktshort där då, Och då... Ja, ja, ja, jag kan ett, jag kan ett litet råseri. Ja. Äh, nu ska du ja, inte ja, prata. Jag... För... <laughs> ja, precis. Ja. Jag och Sambo Erik, vi var på Liseberg häromdagen. De har ju ett erbjudande just nu på påsken att för 150 kronor bara så har man ju fått spela alla spel i deras arkadhall, tre våningar. En hel dag. Det är rätt billigt. Mm. Så vi åkte dit. Och eh, jo, det var roligt. Det fanns många roliga spel. Men eh, jag tyckte det var synd att det inte var större variation på spelen. För att de hade i princip bara tre sorters spel. Det var flipperspel, det var racingspel och det var skjuta -spel. De hade inga sån här klassiska retrospel från typ 80-talet. De hade typ ingenting nästan från 90-talet förutom typ Sega rally de hade inga fighting spel, de hade inga typ andra Neo Geo spel som Metal Slug och sånt. Så det var bara, ja, det var typ racing och spel Och problemet var ja, ja, det, Att det fin, det. Ja, det finns så mycket andra Men eh, som sagt, det blir minsen bara. Det, det och var... dessutom många av de här spelen hade de på alla tre våningar också så att det var att säga jättestor variation. <laughs> ja, men det var ju inte samma, det var ju inte typ bara eh... Eh, vad heter det? Pandoras boxflipper Det var ju olika flipperspel Ja men det var, det var vissa spel så, så hade de liksom sam Samma maskiner på alla tre våningar Liksom Så det var ju många så här, dubbletter av samma spel På varje våning Jo men... så att, Det låter eh... som att ni bara spelade typ Ett av varje Ja nej men vi spelade nästan alla Gjorde vi Sen var det vissa spel som var så gamla och här. Jag hade bränt in på en av skärmarna. Det älskar jag. Såhär. Man kunde se liksom high school-listar där det hade bränt in. Det var riktigt utslitt. Ja, <laughs> Det är det ljuset av alla andra som inte har lyckats slå det. Ja. <laughs> ah, ja. Det är kanske inte går. gott det är så inbredt. Ja Men alltså, han har haft det så pass länge så han är, han är legendarisk där. Jag fick skriva in mig på ett av spelen i alla fall. Det var ett flygspel. Det var lite kul för då satt man i. I ett bås och så hade man en skärm som var, ja vad blir det, typ nästan 180 grader så liksom. Så att det var häftigt, jag tror jag kom på åttonde plats. Jag vet, vet jag inte hur ofta de nollställer det men... En gång i kvarten. Ja precis. <laughs> så att, nej jag vet det var dåligt raseri men nu har jag rasat lite i alla fall. Ja det slår inte mina måsar. Så... Ja. Ska vi köra, köra flitchart? Ja och eh, Lyssnarna, ni vet hur Flix går till Och det vet faktiskt Toppen nu också För vi förklarade det innan mm. Kommer du ihåg vad jag förklarade förresten? Mm, mm. jag ska gilla en av dem Du sa gilla en av dem, ja Och eh, då ska du gilla Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull Från 2008 Eller Batman Begins Från 2005 Ja det är ju Batman Indiana han gillar jag inte överhuvudtaget inte någon av de filmerna som har varit. He. Jag gillar Batman. som mm. de gamla. Ja, fast det här... På hur, hur menar du med gamla? Jo, men nu menar jag att alltså Batman Begins är fortfarande ute i Batman-serien. Mm. Jag har sett Indiana Jones, tror jag. Kanske inte just den, men jag har sett de förra. Och jag, jag ser inte själva grejen med dem. Nej, jag okay. gillar mer våld. Brutalt, och så gillar jag när det konstiga figurerna. Ja, men det är in. ja, men... Ingen kan klara en figur, den figuren om är så jävla dålig Batman. Den är <laughs> riktigt urusel. Ja. Men vi säger väl nog Batman alla tre. Ja, så, så då det. klickar vi på Batman. Mm. Då får vi upp två nya. Ja, och då fick vi hajen från 1975 mot Argo från 2012. Och det, är och det är ju roligt för att se den kopplingen här? Från Indiana Jones till hajen det finns en Spielberg och från en Batman-film till en film med Ben Affleck Fuck Ben Affleck, <laughs> Fuck ben Affleck. det är fan hajen på den Först började jag faktiskt att undra hur <laughs> fan du det? Så kom jag att Batman nu, ja. mm. <laughs> Han var en bra Batman tyckte jag i Batman vs. Ja. Superman. Uh... Ja för mig blir det Argo. Ja, den kom väl säkert in på något sätt för... Kan hantera mer blod i Jag hade inte riktigt så klart den, så det var väl du och Louis, Louis som skickade in den. Mm. Så för min del blir det faktiskt hajen. Ja, det Och då fick vi Forrest Gump från 1994 mot American History X från 98 Kryss Nej, ex <laughs> Jag säger gump mm. Jag säger också gump Alltså de är båda bra alltså. Ja, jo Men eh, Gump har bättre Det är bättre skådis mm. ja, Jag tycker inte skådespeljeriet Är så himla konstig att Det är väldigt bra Efterblivna nazister Ja, men skit i rådden att spelar. Ja, de spelar bra efter Blinna <laughs> Ja, man gör ju inte Tom Hanks Men mm. han gör det bra Det är skillnaden Choc -choc -choc ja. <laughs> ja. Men eh, vi fick Karate Kid från 1984 mot ett småkripsdiv från 98 och det blir ju Karate Kid Självklart mm. är det... Miyagi inte diskutabelt och då kör vi två till så blir det tre till. Det blir vax-off för ett småkryp-slip. Halsbännen från 2008 mot Garden State från 2004. Har jag sett Garden State? Ja, har jag, jag också. också. Vad har hänt här? Vad fan är Garden State? undrar jag. Drar jag. Nej, då blir det hängkuk. Ja, vi kan inte klicka bort, du, för den är in på vår lista. Ja, då är det, måste det vara Louis som ja, har... Och... Då tar du hängkack. Ja. <laughs> Och så börjar vi om då. Nummer två till. Som blir tre. Mm. Ja. Shrek 2 från 2004. Mot Titanic från 97 Båter sjunker. Spoiler. Va? Ja, jag har tvungit att spoilera. Nej, men jag säger faktiskt Titanic. Shrek. Titanic. Mm, då blir Titanic. Men för fan... Alla vet att man är på ett isbänje ja, men Shrek 2 är inte bra. Det är skissamma åsnande med Eddie Murphy i rollen. Han är grym. Ja, ja. Jag vet inte hur filmen handlar om det som handlar med. Nej, ja, tack så här mycket för det Och då fick vi Van Helsing från 2004 mot Mulan från 98. Då säger jag Mulan. Tack. Det gör jag med. Jag med. Är, det det ja, är det sista då. Ja, nu blir sista då fick vi Black Hawk Down från 2001 mot Born Ultimateum från 2007. Vad so, hette det, <laughs> det, här, det var så? De hörde vad jag sa. För er som inte hörde sa Born Ultimateum. Ja. <laughs> um, Black Hawk Down säger. Alla barn. Nej, jag gillar Born. Det är sista en så... Nej, då säger jag Born, men... Mm, du nej, ni... Black ni nej. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Ja. Eh, det var det. Och. Eh, eller har du något att säga? Något annat att informera? Är det något annat du vill prata om? Hela den sidan, använde För det var ju skitkul. Det mm. Mm. är oflickkört och trevligt. Mm. Ja, får att kolla på jag ja. gillar sånt Varsågod. Det är Emma. ett bra sätt att ta reda på sin egen smak också få en lista på. Ja. Jag är med på att det kommer ett massa filmer att ha sett på jättelängre. Ja jo, men det det är ju kan vi bli det kan bli jättekonstigt ja. här, kan Och vilka man... underbara om det har jag, jag har sagt att underbara så omslag också. Ja jo, det det här, det. utländska typ säga kinesiska omslag till Star Wars, och... Men du ska ju dock inte göra det här själv faktiskt för det blir väldigt väldigt tråkigt att göra själv. Ja, jag tänkte mer typ säga typ ta en träning och slå fem och så man klickar på fem bra filmer och lägger fem timmar som kommer fram. Typ så tänkte jag. Kan ja, är bara två. Ja, men då får du får välja. Dan är bra. Dan så går du vidare sen när det kommer upp. då väljer du, ja, du för Det roligaste är ju egentligen att, att diskutera om det är så och så. Eh, men. Eh... Nej, men har du inget annat. Nej, egentligen inte. Eh... Har du någonting att rekommendera? Oj, rekommendera. Ja, alltså, jag vet inte om jag har ni gjort world filmerna För en slash. Om vi har pratat med ja. henne. Uh, nej För det är en av de få filmserier Jag är verkligen gillar. Uh, har vi pratat om? Har vi haft det vampyravsnitt? <laughs> <laughs> det är också varorbar för det Ja det är varorbar också Nej men sånt där Kan vi göra en gång? Får du vara gäst som det gäst? Ja det går bra Då är du välkommen i det avsnittet mm. det vore kul. Ja men då kör vi ett sånt där För det kan vara lite kul med att blanda in uh, Ja, alltså, kör den. Det finns ett namn på det där som inte jag kommer på just nu. Men, alltså, Underworld Blade. Alla de där som kommer. Ja, då tänker på dem, ja. Ja, mer i vampyrvaror. Mm. Sånt. Stuket, inte renodlade. Skit i det! <laughs> <laughs> Ni får inte vara tysta, så alltså. bli... det är det som är roligt. Ja, det är jätteroligt. Ja. Men jag, jag vill ju att det ska fortsätta här lite. Har vi ingenting att prata om? <laughs> Hjälp mig nu. När var, när var du på bio senast? Uh, oj, uh, jag tror jag så. Jag var faktiskt på en Star Wars-film. Uh, oj, det var, jag kommer inte ens vad den heter. Star men Wars 7 då? Detta är jätte, jättelänge sedan. Jaha. typ den första remaken jag gjorde i modern tid tror jag men, Remaken var det upp. Men, eller en massa jävla skit det var en massa 99. konstiga ja, 99. Det, det var en massa konstiga som gick och sköt oj då går du inte ofta på bio nej jag kommer inte ihåg när jag var sist på bio visst jag har hyrt hela bio och typ haft gått ut på date med fruntimmer och sånt det är en annan sak men vart på en film? nej det vet jag inte nej Ah, Okej, okay, Västgötternytt hade vi på Bioden, den modernaste filmen jag har sett idag, men jag anser inte det som film. Nej. Men vi fick det och Västgötternytt på, så... Ja, ah, det är luddigt svar, men nej, jag tror inte att gillas. Annars så vet jag inte när jag var på film. Nej. Mm. Jag är inte så mycket film. Nej, jag får skriva mitt namn och nu pratar med film på Bioden, det får jag göra själv. Det är inte så snyggt. Nej, <laughs> det <där> är går. <laughs> Nej, där man men... ska vi ta lite kontaktuppgifter. Ja, ja tottid. Eh, om man nu vill nå dig eller hela gänget egentligen. Mm. Ja, vi har faktiskt startat upp en hemsida nu efter ett ex antal år. Kassu.se Inte svårare än så. Nej. Och där finns det kontaktformulär men även nummer till Jon, där han som sköter allting. Så ser till så att vi har tid. Eller så skapar han tid till oss. Så... Mer än så, Youtube-kanalen Youtube slash Kassumor, så kommer du in på alla våra klipp. Fast vi kommer även lägga upp dem på vår hemsida så att man kan även ja, surfa in det så vi fortfarande får själva titeln. Mm. Det är där vi får en viss andel av. Mm. Mm. Och som sagt, vi är ju inte sämre heller och heter som vi heter, nu pratar vi film överallt på alla sociala medier. Och du brukar ju säga våran sida som inte är ja, någon grejer. Ja, precis. Men... Nu pratar vi film.blogspot.com. Eller .se. Det funkar bra vilket som. Ja. Jag, jag brukar växla mellan se och kom. Ja. Och sen finns vi ju på alla sociala medier. Till exempel Youtube. Det jag tar utan <laughs> namn. Twitter, Facebook, Instagram. Bara sök på nu pratar vi film. Och så kan ni skicka e-post till också. Till oss också på, nu pratar vi film, snabla.gmail.com mm. Nej men sen så tycker faktiskt vi tre här i soffan här också Att ni tar och kommer nu till Litköping nu i, i Valborg helgen Den 29 april till 1 maj Framförallt 30 april Ja, nej men kommer häng med oss och träffa och ha jävligt kul Och det är som sagt, det kommer ju... Vad DJ och sånt där så det kommer vara lite festligheter och sånt också så det... Och sen vet jag inte Om det är klart Men jag kan säga lite så här: falskt rykte Som kanske kan bli sant Det ska blir lite roligt Det ska vara lite klassiska arkadespelsturneringar också Och till exempel Pong och då har vi också utanför arenan så har vi en stor reklamskylt. Och eh, det börjar planeras lite om det går att koppla det så. Så då kan man följa Pong ute på en jättestor eh, Oj. reklamskylt. ett litet skop där. Ja. Om den nu stämmer då. Det kan bli så att det är det planer så. på det. Mm. Det är lite så här Insider Informations från. Eh, e-sportcentret. Mm. Som är i Linköping? Ja, det är ju de som anordnar årenans äh, framtid. Jag är projektledare där. Ja, men jag har inte <laughs> spoilat det här. Nej, Nej. bra. Så det kommer inte från dig? <laughs> men jag har mina kontakter där. Jag springer runt där och kollar i längs blomkruken där ligger ju ett lappar. Har vi blomkrukor? <laughs> <laughs> ja... Om de är de själva så räknas det inte. <laughs> det kanske var ett papperskål. En papperskål var ja. det där. Ja, det är kul att jag får reda på sånt där också. Det visste inte ens jag har. Så att det är kul. Ja. Det är bara ett rykte. Ja. Men nu får du styra upp det här. Efter showet vill jag reda på vart de har fått det som. Nu får du styra upp det här. Nej, nej, nej, nej. Det, nej. jag håller inte i den här skutan. Så det är inte jag som håller dig nej, nej, men du nej nej. Nej, nej, nej nej. Fortsättning följer. Fortsättning följer. Nej Men ni kommer i alla fall att falla och säga hej till oss. Ja. Eh, och eh, nej, men ja. Om vi säger så. Tack, Totte. Ja, tack ja. så mycket. Det var kul att göra. Det får vi göra om. Mm. Ja, det gör vi med eh, vampyrer och varulvar och Mysigt. Horror. Med ja. två är det Ja. <laughs> Det är... Save det... Ja, det gjorde <laughs> det faktiskt. Det blir väldigt kast avsnitt det här. Ja, mycket kast Det är titelnamnet. Ja, ehm, ja. Säger vi tack och hej. Jippika